Dacă e nevinovat, este normal că nu am găsit nimic, iar dacă da, de asemenea. Chiar una gemiu are grijă să nu lasă la îndemâna primului curios lucruri care l-ar putea compromite. Câteva ore mai târziu, Ulea se întâlne pe stradă cu capitanul Zmeu, care se întorcea de la popotă. Acesta oprit, opri, îl întrebă de una de alta și i-a cerut să-l conducă până la cantonament. Capitanul Smeu era foarte bine dispus, fiind încă sub impresia măgulitoarelor aprecieri făcute de general. De aceea avea chef de vorbă. Îi povestim impresii din scurta călătorie pe care a făcuse până la postul de comandă al pajurei și îl puse în curând cu situația de pe celelalte fronturi. Ula, ascultându-l strat, își aminti brusc de sticluța cu valeriană și din nou se mirea că niciodată nu l a zis pe capitan plângându-se că ar suferi de inimă.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 Capitanul Gheorgheu se-ntoarsă de la pajura seara târziu. Ulea îi pândie întoarcerea plimbându-se prin fața postului de comand. Dând cu ochii de el, capitanul Gheorgheu îi spuse, Vine-o până la mine, am rezultatul. Vin în cinci minute." Îl lăsă pe capitan să orice, apoi îl urmă. Domnule Ulea," îi spuse capitanul Gheorgheu, luându-l în primire din prag.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 Și iată, în timp ce le număra ca să se convingă dacă sunt toate, observă un lucru care îi scăpaze cu ocazia primei percheziții. De pe trei scrisori, timbrele lipseau. Făcând această constatare, Ulea se întrebă dacă nu cumva lipsa acelor timbre explica de ce căpitanul Smeu avea nevoie de soluția folosită în developarea microfotografiilor.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 Mi-a săzit mai adineauri la cartier un ordin de zi semnat de domnul general comandant, prin care îți recapeți gradul. Felicitările mele! Și adjutantul dorobăț se grăbi să-și scoată mănușa pentru a-i strânge mâna. Mulțumesc, domnule ajutant! Apăsă pe cuvântul adjutant pentru că știa că nimic nu l indispunea mai mult pe dorobăț decât atunci când îi se spunea domnă major. Mai schimbară câteva banalități, apoi să despărțiră. Ulea îl urmăria atent cu privirea. Îl văzut departându-se cu martul său sigur și impunător, elegant în uniforma strânsă pe corp, cu cizmea ofițărește în picioare și, ca de obicei, cu manușe din piele fine în mâini. Ce om pedant?" își spuse intrând în curtea postului de comand. Capitanul Gheorgheu îl aștepta. E, cum a mers?" Cunoașteți zicală. dacă nu plouă, pică. Și ți-a picat ceva? Mi-a picat, în sensul că tot am aflat ceva. Am aflat la ce a folosit domnului capitan Smeu soluția pentru a microfotografii și a i povestit tot ceea ce descoperise. De crezut. Un ofițer atât de destoinic, cu o foaie matriculă excelentă, care mâine, poimâine, urma să fie avansat major să se vândă Hitleriștilor. Dar pentru ce? Pentru bani? Nu știu nici cartofor, nici muiuratic. Nu știu să aibă vreun veciu. Politică de asemenea, nu știu să fi făcut. Nu l Îți spun sincer, sunt tare afectat. Îl apreciam foarte mult. Din cele ce mi-ai spus, ar părea că neveastă nu e deloc străină de activitatea soțului ei. Ce părere ai? Nu ne Nu neapărat.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 Crezi că el nu bănuiește de ce ai ținut să rămâi printre noi? Va bine că nu. Și dacă e într-adevăr vinovat, cred că ar da orice să mă știe cât mai departe. Era însă să se uit. V-aș ruga să-mi faceți rost de un pistol. Dacă cineva l-ar fi văzut stând și pândind ferestrele cu storurile lăsate prin care cărora se vedea lumină,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 Omul privind dreapta, privind stângă, apoi o porni hotărât în josul străzi, străduindu se să nu facă zgomot sau cât mai puțin. Ulea privind după el, flieră încetișor. Uite-te, domnule, ăsta e Niculae, ordonanța capitanului. Unde s-a fi ducând la ora asta? Îl recunoscut după mers. Mersul acela ciudat și a în același timp.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 Când se apropie, văzu că se află în fața unui fel de troiță paraclis, în genul acelora pe care le întâlnește pe drumurile de țară, în special în Oltenia, ridicate pe cheltuiele vreunui creștin cu tare de mână. Paraclisul nu avea ușă, intrarea era slobodă pentru oricine. În suprafață măsura aproximativ șase metri pătrați. Pereții erau din vitrali. în mijloc o statuie a Madonei pe un postament. În stânga un atât atâta tot. Luminând încăperea cu lanterna, Ulea înțelese că nu pentru a se închina Madonei se hazardase Neculai până acolo și la ora de târzii. Ca să se roage, ar fi putut veni ziua în mare, fără riscul de a fi prins de vreo patrul. Dacă totuși riscase, însemna că se motive deosebit. Ce anume căutase în paraclis nu era imposibil de bănuit. Neculai întârziase acolo 5-40 minute,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 era o statuie din marmură care, fără să fie o capodopără, era totuși lucrată cu precepere și cu un care simț artistic. Dacă există pe aici o rascunzătoare, atunci neapărat trebuie căutată aici," își spuse vârând lanterna în buzunar. Cu ambele mâini începu să e marmura centimetru cu centimetru. În dreptul gâtului simți cum rotunzimea netă de a marmurei se întrerupe, abia se zizabil. Pipăind cu mai multă atenție, descoperi că întreruperea fină se prelungește de jur împrejurul ghetului. Și atunci, înțelese, capul statuii era detașabil. Începu să îl deșorubeze și câteva clipe mai târziu rămase cu el în mâini. Cu capul madunii sub brațul stâng, ca un fotbalist în fața obiectivului fotografic, căută cu cealaltă mână în ascunzătoare. Într-adevăr, gâtul statuii constituia o admirabilă ascunzătoare dar de găsit nu găsi nimic în ea. Asta putea să însemne că Neculai făcuse drumul până la paraclisul Madonii nu pentru a depune, ci pentru a primi un mesaj din partea abverului. În locul capul, a apoi o porni și el spre cantonament. Și în timp ce grăbea pe străzile pustii ale orașelului adormit, Ulea își aminti brusc de cuvintele din scrisoarea lui Barb. El se simte în deplină siguranță, pentru că nici draconul ar putea bănui. Da, într-adevăr, își spuse, nici dracul nu l-ar putea bănui pe Nicolai al nostru. În timp ce ulea făcea această remarcă, în antreiașul unde își pregătise culcoșul pentru noapte, Nicolai, la lumina unei lumânări, citea conținutul mesajului scris pe o bucățică de hârtie, cam de mărimea unei foițe de țigară. Când, sfârșit de citit, un zâmbet drăcesc îi pe boze. Făcu apoi hârtiuța sul și o arse la flacăra lumânării. După aceea deschise fereastră și sufla afară, în curte, scrumul care se adunase pe prichicil ferestrei. Stinse apoi lumânarea și, pe întuneric, începu să se dezbrace. Soldatul neculai Sărmășan, zis neculai Tălâmbu, Soldatul Nicolae Sărmașan era o figură populară în comandament. Nu exista om începând cu generalul și sfârșind cu ultimul soldat din gardă care să nu-l cunoască sau care, nu mai numai auzind se numele, să nu zâmbească. Era mic de statură, cu ochii spălățiți și apoși, cu obraje scofâlciți, cu părul rar și surpe la tâmple, cu gât prea lung, cu umeri înguști și cocărjați. Slab să-și sufle vântul, se părea totuși că picioarele numai cu mari eforturi pot să susțină puținătatea trupului. Mersul său producea cu dar în același timp hilaritate. Picioarele erau parcă puse în mișcare de un resort care nu funcționa perfect. Din această cauză, cadența pașilor părea prost sincronizată.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 Despre el se știa că pe frundul fascist-antisovietic fusese îngropat de un proiectil de artilerie grea. Scăpase cu viață, dar de pe urma acestei nenorociri se alesese cu niște dureri crunte în marele capului. Dorerile cei drept nu erau permanente, dar când îl apucau devenea atât de gângab încât abia se mai înțelegea ce vrea să spună. Încolo fire vesele cu un oarecare umor de care, pe cât se pare, nu era deloc conștient.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 mersul Tălâmb, vorbirea gângavă, răspunsurile de cele mai multe ori anapoda sau pline de umor, snoavele și mesteșugul încântatul cu flierul, contribuiseră ca Neculai Tălâmbu să devină un personaj care stârnea hars, discreția frunțele. Până și șeful de stat major, pe care nimeni nu-l văzuse vreodată răzând, când se întâmpla să-l întâlnească prin curtea postului de comandă, abia își putea ascunde zâmbetul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 un soldat. Dar ce soldat? N-ați mai văzut în viața voastră asemenea probă de soldat. Un la mic, ia ca nume atâta, cu bonita tufrită tocmai în creștetul capului, cu un veston de să încapă încă unul în el și cu niște bocanci să crească zbărci. Mă uit la el și îi în răs. Să uită și zmeu și prindea zâmbii. Ce-i măi lat? Întreabă zmeu. Să trăiți, domn capitan, eu mi i soldatul Niculeai Sărmășan. Îmi pare bine de cunoștință," zice capitanul, abia stăpânindu-și răsul. Ce vânte aduce aici?" Nicolae își amintește abia acum că e cu boneta pe cap. Și-o scoate, începe să o răsucească așa cum faci când vrei să storci o rufă și -o prinde a vorbi. Păi să vedeți," zice fără mația de om. Eu am fost trimis aici de la APS. Am picat mai din m Am prezentat la cartier la domn capitan." Nu știu cum îl cheamă." Îi spun cine sunt și ce caut."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 Se mai uite domn capitan la mine, se mai scarp în cap și zice. Până una alta am să te dau la bucătărie să ajuți. Lângă domn capitan mai era un domn major. Nici lui nu știu cum îi zice. Un bărbat chipe și aligând Și mai, mai să cred că e un domn ofițer. Și numai ce-l auzi pe domn major ăsta că zice. Domn capitan, ce să-l dăm ordonanță domnului capitanții meu? Eu când aud numele dumneavoastră întreb. Cum am spus că îl cheamă pe domn capitan la care vreți să mă dați ordonanță? Domnul capitan-s meu, Parasche, zice domnul major. Prin dama, bucura și întreb. Nu știți, dumneavoastră, dacă domn capitan meu e deloc din vâlcele? Eu de acolo -s. Nu știu, răspunde domn major. Apoi, domn capitan, zic eu, fiți bun și dați mi ordonanță la domn capitan meu. Am eu așa un gând că domnul capitan-s meu e de la noi din sat, feciorul domnului învățător meu. Și dacă o afla că ei sunt încă un sătean, are să mă ia de ordonanță. Bine, mă, du-te și vorbește cu domnul capitanul meu. Și dacă se învoiește tăie, eu n-am nimic împotrivă. Să uită meu la el și-l întreabă. Și e zici că ești din Vâlcele? Din Vâlcele, domn capitan. Dar dumneavoastră nu sunteți feciorul lui domnul învățător? Zmiu? Întreabă neculai cu, cu teamă. Sunt. Eu v-am recunoscut pe dată. Bată că v-ați schimbat de când n ați mai dat prin sat.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 Nu te acum la cartier și spune domnului capitan medre că te-am luat o ordonanță de aproape." să trăiești, trăiți, domn capitan. Mă duc îndată." A plecat, Nicolae bucuros nevoie mare. Dar să vedeți ce mers are. Parcă ar umbla pe catalice. În viața mea n-am întâlnit un om mai care a găs. Numai cât îl vește și te umflă răsul. De eu fi cumva de folos Nicolae ăsta capitanului, nu știu. De un lucru sunt însă sigur, că nu se va plictisi cu el." Ca o adevărată menajeră, Nicolai Tălâmbu deretica prin camera capitanului meu. Noroc Nicolai, domnul Dumnezeu, e acasă? Întrebă ulea în La ora asta ce să caut? E la postul de comand. Nu e acolo. A întrebat domnul coronel barbat de dânsul. Am crezut că s-o fi repezit pe acasă și am venit să-l anunț. Tu ce mai faci, mă, Nicolai? Ce să fac, domn caprar? De bine ce merge, îmi pun un picior după gât și joc cu celălalt ciardaș. Dar ce s-a întâmplat, frate? Ce să se întâmple? Mai nimic. Am visat azi noapte când mi-a mai crescut un nas și supărat l-am tăiat cu spanga. De atunci mă doare aici, în vârf. De parcă într-adevăr mi-ar o bucățică de carne. Vă să zic că de aceea ești necăjet. E, da, e. Atunci? Păi cine-ți-a spus, domn, că ar să ne căjit? Eu? Dumneata aia auziți nouă, văi acum la păcălit, stan prostovan pe birou? Că asta n-am auzit-o. Spune-mi. Ascult că ți o spun altă dată. Acum am treabă. Bine. Atunci, nici eu nu spun ceea ce aveam de gând să-ți spun. Parcă ce poți, dumneata, să-mi spui? Vă am să-ți dau o veste care te-ar fi bucurat.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 Aia celuia care, noaptea ce trecuse, se furișase cu pași de lup până la paraclisul Madonei. O clipă, numai o clipă, ochii adevărați se trădară. Pe urmăre devenirea ochii obișnuiți, spălăciți și apuși, ca ochii unui om guturăit. Nu-mi bate joc de fel, Nicolai. Hai să pleci acasă, asta e lucru hotărât. A aprobat domnul general. Dacă a aprobat domnul general, înseamnă că cineva a pus o vorbă bună.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 Burlacu, care lucra în echipă cu Ulea, profitând de o scurtă pauză, îi spuse acestuia. Mâine iarăi vom scărmâna pe Hitleriști. Și încă ce scărmâneală? Aici scrie că atacă și divizia de cavalerie, adăugă pe noi. În sectorul ocupat de unitățile diviziei noastre, nu cred că se vor da lupte mari. Hitleriștii nu dețin poziții favorabile și probabil se vor retrage. Să amestecă în discuții și domesc.